Continuăm să vorbim astăzi despre curățirea de patim. Am arătat până acum faptul că o primă condiție a curățirii de patim este credința. Dar, sporind, credința devine frică de Dumnezeu. O credință ce nu a ajuns la frică sau nu e însoțită de la început de frică, nu și-a câștigat o eficiență îndestulătoare pentru pornirea la fapte. Frica de Dumnezeu este opusul fricii de lume. Ea are rostul să cobleșească frica de lume. Frica de lume ne leagă de lume, ne face ascultători de ea și să nu mai dăm ascultare chemării mai înalte a lui Dumnezeu, care ne se face prin credință. De aceea, forța de atracție a lumii manifestată nu numai prin împătimirea de de lumii, ci și prin frica de lume, trebuie contracarată printr-o frică și mai mare, prin frica de Dumnezeu. De aceea, scriitorii duhovnicești deosebesc două feluri de frică, frica de Dumnezeu, frica de robi, adică frica de pedeapsa Lui, și frica din iubire, adică frica de a nu ne lipsi de bunătatea Lui. Prima e a începătorilor, a doua e a celor înaintați. Dar nici frica de Dumnezeu începătoare nu e numai slăbiciune, ci și o mare putere de a înfrunta frica de lume, care e numai slăbiciune și robie, total lipsită de libertate. Frica de lume o pătimim, ea ne stăpânește prin slăbirea voinței noastre. Frica de Dumnezeu e o forță care întărește voința noastră, care ne face factori activi în loc de marionete pasive. Chiar și în ea e o putere de la Dumnezeu. Dacă prin credință ni se dăruiește un început de evidență, a prezenței lui Dumnezeu, prin frică ni se sporește revelarea acestei evidențe și acest spor îl simțim ca o forță atât de puternică încât e în stare să înmoaie sau să rupă toate legăturile care ne înlănțuie de lume, împătimirea, frica, grija lumească. Dumnezeu, care ne revelează puterea sa în frică, ne face să ne temem de a cădea în brațele păcatului sau ale lumii, ne face să nu ne fie frică de a pierde prilejurile de fericire în lume. Așadar, în frica de Dumnezeu, ni se revelează conștiința unei autorități, constituite de o realitate superioară nouă, pe care, nu o putem nesocoti, nu putem face orice, nu ne putem scufunda în lume pentru că simțim o preliștea unui for căruia avem să-i dăm socoteală. De aceea, frica de Dumnezeu e o frică de judecata Lui, care va pecetlui pentru veci Soarta noastră e frica de judecata din urmă și de chinurile unei veșnice existențe neautentice, nedepline. În acest sens, frica de Dumnezeu este nedezlipită de gândul la judecata din urmă. Asceza răsăriteană recomandă neîncetat să medităm la judecata din urmă pentru ca să sporească în noi frica de Dumnezeu prin care evităm păcatul. Unii scriitori duhovnicești recomandă și gândul la moarte ca mijloc de purificare de patimi, dar este vădit că nu moarta în sine spere pe un cădincios adevărat, ci judecata lui Dumnezeu care urmează morții. Perspectiva unei morți definitive și totale nu întreține în om o frică, ci cel mult o plictiseală pentru lipsa de sens a existenței. Numai întrucât moartea aduce după ea sau cu ea judecata și o viață eternă, se pune preț și pe gândul la moarte. Gândul la moarte în sine este și el însă de ajutor. Cel puțin la pentru întrucât aduce în fața sufletului nimicnicia lumii și a făgăduințelor ei. Gândul la moarte și la judecată face mai frecvent gândul la Dumnezeu, cu care a început întărirea credinței, sporind astfel meditația lăuntrică. Sau frica și gândul la moarte nu sunt decât gândul la Dumnezeu, asociat cu conștiința a păcatelor proprii și cu teama de judecată.